يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَا اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِيُوا فِي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ <تصفيق> يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ دی جن اللہ جل جلالو خطاب کی بَنِي إِسْرَائِيلُ تَانْ بنی هغه لکې کې او اسراو لکې اسرائیل نه مراد يعقوب السلام او اصل کې اسرا بنده ته وی او ایل دا ده الله دफार استعمالهږي نو اذا الله بندا مراد يعقوب عليه السلام نه يعقوب عليه السلام چې شاکل السلام زه ادي ابراهيم عليه السلام نو اسه ما اللہ ویئے اولاد دے عقوب علیہ السلام اذکر و نیانتی زمانے ما تنیاد کہے ما اللہ دیرنے ما تنکلو پاغی بانی ورد پر اون نجات ورکو او سمندر وردہ موسیٰ علیہ السلام قومتا دا دے عقوب علیہ السلام اولاد دے سمندر اغوش لو لار ورکلا پر اون غرکو اوضا کرنگی وریز پر اوست پر میدانی تیخ کی سورے بیپکو او من او سلوای کنازل کو تورات اور لوڑ تو کو بلانے متنوبي ما اللہ تو ذکر نعمت زمانه مت یاد کئ او نعمت چکل الله یا چکل انسان نعمت یاد کئ شکریا ادا ک او ک نعمت دیو بنو بیا سړی نہ شکر شي دغه دنیا قانون ده ک تاسو سره چه احسانو کو احسان در تیار نه هر سب سباله ته احسانو ک دي احسان بدل پیدا ک شکریا پیدا او که نعمت دیئر کنو داغو احسان دیئر کنو پس بیا به داغونا شکری که احسان بنا منو احسان پراموششی بیا انسان نا اللاوی زمان نعمتیات که کم نعمت نعمتی زمان نعمت اللذی آنعمت انعمت و علیکم چه پتاسمه کلو او داخد پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانه که چکم یہودو اغیطا ہوئی او نعمتی دادی پپلار کلو پوبلارانو باندې نعمت داسې دي چې له اولاد باندې نعمت خلک پوهته کینو ویل کده سړي زمو خپل سره یو د دې زکه خیال ساته او شریعت دا حکم ده چې پلار د سچ نه دا وجه متعلقین نه هغه سره به فور سلوک پلار مسئول دران یا د پلار ملګری دي انه د دې پوبلارانو الله نعمت کړه الله دې تو یا غنیمت رعایت کغنه چې پوبلارانو مزل ده پیغمبر ایمان را لی نو انام توالیکم چا نعمت کڑو ما تاسو بانده و اوفو بعهدی اوفو وفاداریو که زمان پواده زمان خکم اغاب برابر که اوفو بعهدی کم نزبو وفاداریو کم پوروال باوکم ستاسو پواده بانده ددینا مطلب سره یا مطلب تاره اوفو بعهدی زمان وفاداریو که زمان پواده تاسو ته عارف که دا هغله د الله دوادی نه چې الله کوم حکم کړی دی چې دا الله هغه خبره ومانه نو ګناون نه بزان بچ کوه او پاداریو جنت بدر کیدا مطلب شي الله به تاسو سره احسانو کې تاسو ته جنت او یادار لږی د افي بیاهد نه مراد شکر ادا کئ ان چې کله تاسو شکر ادا کئ نو زه به تاسو کپاغه باندې ووف بعهدهم زبتا استا باغي بان الثواب او وف بعهده المراد انر اياتكم كما الله الذي اسرائيل وواعد وواعدنا منهم السنه عشر وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه اللہ وزیع کتاسو موزو دا کا زکاةم ورکو دا کا الله اکل دا دا اللہ ودا ودیس را تا دام ککرنو لو کفرنن زما دا ودقو دا ذا بس تاثنو بناونا لرکوم موزو دا زکاةم ورکو نو بس زما دا ودرہ جز بس تاثنو بناونا لرکوم شکو مستقار کے بین شای اللہ رہش و دا اللہ دا ود وادتاسو بناونا لدوکو ان کے امال کوئن اور جو دا سات وادتاسو نو no. مختلف عبادی دین الله واسطے بندے کي براش شي ان شاء الله دي سيکار کي ايجا حضنا ميسا کوي لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسان و دينا و دعو است بخواد شي د غير الله عبادت کنه کوي مور خپل سره به احسان کوي د رشتہ دار سره احسان کوي و دې نه هغه ادم مراد دي بعضو دې نه دا ادم مراد په تورات کي الله دين و ادا چې زمو پیغمبر برازي اخر زمانه کي طاغ باد نی وتا سو ایمان لته تبدل اجر ملوي دبل ثواب به ملاوي نويدوادي نو مراد تقوا د به حال الله فرمای او خوف یم دي تاسو شکروالو کې بیا زمان کوادي زماباندي او بیا دي کوم شکروالو کوم کوادي ستاسو باندې و هي يا خاص زمانہ و يرهږي نو يره الله نو وایا پرحبون او خاص زمان یې را اختیار کوي مخترا پر مدهات کې زموږ واسطه استم سبختې په نهمت دې یوه لطکار ده الله نعمت می دی نه یوه لطکار کا مخلوق تسره احسانو کو دا یې احسان می دی نه یوه لطکار او بل خبره پکې ده وفاداری راهله چې سره دې وعده وکړنه په وعده باندې وفاداری په کار وعده خلافی اغانه ده پکه د دې الله نه یې دی د پانا د کلام شي ورپسې واامنو بما قرآن باندې انزلتو چې الله ایمان څرګنده مصدق لما معق ادا تصدیق کوي دا تصدیق کوي د هغه کتاب چې کم تاسو سره تورات کې کوم خبرې پیږي قرآن پا تولا گیده دا قرآن حق ده ستاسو پا توران توراد که دا خبر موجود ده چه خیره پیانبر برازی پا دی باندې بانده بای دا دا رنگ بای آقا دا دا راغل ده دا قرآن وصر ده و دا قرآن چده ده ده مزامین چده ده ده آقا حکمون چده آقا دا توراد تصدیق که تورادم دا دی حقانی دا توراد تصدیق که چه دا توراد حق ده موافک کتابو اند الله کتابو دا وامنو ایمان علی به اقران باندې زن تو لا چې ما ناظر کړو تصدیق کوم کې له ما دا تورات او انجیل ما حکم چرته وسره دی تصرفن تورات ته لاغي تصدیق ولاتکونو او ول کافر اتسم کې کې اول کافر دله به په دې باندې به شکل دي اول کفر مشرکان او د عربو کړو دی نه کړو نو خړه د سنډویچ اول کا قرآن مجوډي او په يهوود کې خپل ګرق په دایري په هلې کتابو کې تاسو اول کا قرآن مجوډي او دا ځې دا مطلب نه نشي په دې دا مطلب دی اریت الله تعالی او چې په ایمان پدار دي کفر به مته وي په دې باندې کفر نه ده پکار نو او اول مطلب دا خپل مسكين اول کا تاسو مجوډي په هلې ولا تشتروا بيع ايات السما قبل يا تم زمان باندي ورک پيا تم زمان باندي ثمن قليلا او لغو دنيا د مطلب دې دې ډېر اغه ترجمه کې غلطي کې مطلب کې مولوي دې باندې ځان کو اصل مسئله دا وه چې د يهودي په طعنه د نبي عليه السلام څخه فات لګو پوسوک برابر دینه وته پوسوک چې د دې د پیغمبر چې کوم نو پیغمبر راغله تورات کې راښتا تورات دو عالم لګ راغله نو خبره په ټاکلا چې څنګه دې ایمان را دینه زمون چې سرداری سرداري ده موږ چې کوم تن حاملاوی زمونږ سرداري او مشريبه ختم او د پیغمبر محمد علی السلام په مشر کو او د خبره په خبره کې مني نيا ده خبره په او واه دین کې په تورات کې پیغمبر لسادات بدل کړ او به نکل او باز ټینګebe پرټیکول ملي د کټ په کولو باندې د دې مقصد دا چې موږ هم په کیسه راځي کمدونیا راځي دا په موږ باندې بند نه نشي ځکه پیغمبر خلک دا خبره شروع کړي بیا موږ ترڅو نه راځي موږ لاڅو کې شین راځو دا حکیر دنیا لپاره دا هغه تورات آیاتونه په ټولخه او باز یې راځي ترجمه کوي د ختم په تراو دوران کې اغزان مثلا چې هجرت ته هغه د اذان مسئله خودی ایت میں استدلال کی هلنکہ بل تورات مواد آیات تو نه د تورات تي او خطاب یہود وتر ولا تشکر تا سماخ لے بیاات پیاتون زماج تورات کی کم د پیغمبر علیہ السلام صفات تي هغه تا سپټ کے او د پټول سره مقصد تاسو سامانن کلیله ایواز لیدوی چې تاسو تک مې پیسي ملایيږي خلق راڑی چې دا ختم نشي او خلق تاسو متقین مسلمانان نشي استاد او او مشر برقراری دی چې غلط استعمال الهدايه دغه مطلب باندې در سره ورکوېږي نو مقصد دا, دا حد دی حدي به دا کار وکړي ځکه کله پیغمبر ته خلق بیا یا متشه نه ملاوي د دنیا لپاره پا, چکل دنیا پا او با زیوی چې کله اخلاص نه انسان سره د دنیا لپاره مهنت کړي نبي ته بچل ول کړي او چې کله اخلاص نه کو بهر حل هغه هر تر خلق زی ټول خلق الله ته دي الله ته ورزي او چې کم زه حد به اخلاس بے مقصود نو اللہ ترسول بے مقصود نو دنیا بے مقصود نو پیسی بے مقصود نو وَلَا تَشْتَرُوتَ سُمَخْلَي بِي آیاتِ پَيَاتِ نُزَمَا بَانْدِي اے یہود علی کتاو سمنن قلیلا دنیا حقیر لگا سمنن عوض قلیلا دیر لگا موارا کواه بے آیاتی پایاتنو زمان باندی نو نایت ساتے کتا اللہ پا کلام بانے کولو دنیا والے دع او غریب او دا تلیره د دې د الله په کتاب په مقابله کې څه ایواز دي دا څه کار م کوي و و اي و ايات تقون او خاص زمانہ ویریږي الله وی زمانہ ویریږي دا کار م کوي مطلب هغه دا کوي صحیح مطلب باجه مطلب وایي ولا تل بال حق او تا زمه ګډ وډه حق لرا بال باطل د باطل حق او باطل بادګه ګرځي دا چې تورات کې پمښينو نه نه پټران نه بس چې کوم پکيو څه پکيو او څه ورګزان نه نه بس نو ته پټه باندې کې راکټورات کې چې کوم حکم حالت حکم دي دې پکې خپل غوږه باندې لیکل دي ما ګډوډو غا حق او باطل بادګه ګډوډ بس حق او باطل ګډوډ کې نو په خپل غوږه باندې شفاء راځي دا تکمل ترتیب دے. آ... عوام دی عوام اجزان تشویش کیری عوام په پټنه پویله حق واځه به عمل وکړي ولا تل تاسو موږ ګورو حق لرا بل باطل دې باطل سرا چې سپګد الله یاکني سپګي پګوتو تاسو لیکل وکړتم الحق او تاسو موږ پټه تا حق لرا یا وکړتم الحق تاسو پټه وسلره حق لروان حال کې اتاس و قدیبانی سے ہوئے نو حق پتھوئے ما کتمانی حقو آغا مکویدہ دوارا گناہ رہا نو کہ حق سرکت رڈی نو دام عظیم او بگا سے کئی حق آغا پتھوئے نظام عظیم و گناہ رہا و تکتوم الحقا نو دیسر ہم لا تلبیس الحقا لا تکتوم الحقا حق مپتھوئے حق پتھو گناہ رہا انتم تعلیمون اتاس و قدیبانی کوئے گے چحق پروتل سخت بنا د حقنا مراد دا دی استاز په تورات کې کلی ویجره ته امر حق دی دا سه برازي دا سه دا سه صفته دې په دې زمانہ کې برازي و دا کې برازي خدا خبره ته كله عوامه تخترکه تورات موږ ان الله پرمایده خبره پټایما چې دې صحیح زيت او رسل قال پیغمبر باندې ایمان راړي او خپل اخرت جو ولا تلزم حقا ثمك تر حق لرا بالباطل الباطل سرا وتقم الحق او مبتر حق لرا وانتم تعلمون وحال دار جتا سويجت حق توليه جنا دا واقيم الصلاه قائم كه مذراات زکات ور كه زکاتو دا چې دا مسلمانانو ته الله وي قائم د وات زکات مس او زکات ورکړي نموس تایمو له نمرات یا فرض منځنوري او زکات نمرات فرض زکات صورت مدنیله مدینه کې د دوه حکم موجود او باجوینه مخکې ته يهودو ته خطاب را روانه ده الله يهودو ته وي چې تاسو څوک هېکه اقیم الصلات و, و اتو الزکات مزم قائم کې او زکات ورکړي امر زده دراله نداءهم اغيته خطاب د مخکې نم اغي سره خبر را ده اوس هم پاتې شو کدا چې غیلہ ایمان نور اوراله خپل ځنګوي چې زکات ورکې او موزه کوي اي فلا ایمان نور اوراله محمد عليه السلام باندې خبرمن درالم چې ایمان دې ټک د نور اوره خو د اگر چې زمون د موزه نکوه خو موس دارا فی او موزه من البته دا په دلیل ده په موس کې روونه ولکره او زه یې ورته عمر راکې روغو په درکو کون اگر چې موس شروع د جده په موس کې رووله او دمو دچاوه دا دا مسلمانان موزگو اگر امزین ترگا ورکو مار راکین روکو که دوکو که انتو سر دین والا سرش اچھی دا اغیب ومزگو اگر روکو موجود تا. دا ما اللہ تعالیٰ فرمائی واقیم السلاطا قائم که مزدرہ پرس مزدرہ وات الزکاة ورکی زکاة سرہ ورک ورکو روکو که مار راکین روکو که انتو سرہ تصحابہ سرم منزن شروع اگر مسلمانان آتشی. باز تغیر کر دا دی موسکتا ہے دا موسکتا ہے یا جمع احتمار چاہ ہے موسکتا ہے موسکتا ہے موسکتا ہے خمد کی کی کی کی وہ جمعات کی کی کی جنا نبیہ پر کہتا ہے جمع حکم رائے ہم وارح کر رائے مسلمانات ہوئی موسکتا ہے موسکتا ہے وہ جموسکتا ہے نبیہ سرزان لا مستقل ذکر قائقی مطلعات مخی ہوئی او تاستو مخی ہوئی رائکی مضلعات اصل کی عقامت نیغول ہے تو بجی یہ شیخ ا تراغی سنت و واجبات و مستحبات باتا صحیح طریقه ہوگی نمخ کی دو موزی کرو کو بیموی ورکاو مار راکین دی خبرت شد جیجا میشرا آموز و پکار دی ورکاو روکاو که آمار راکین لو روکاو انکو سرائی آموزو که سرائن اسکو انکو سرائی آموزو که سرائن ازکو انکو سرائی اتا امرون انہا سبیل بررے دامی افود اتاوئی خلقو تا دنے کیا وان کوم تدلون کتاب او تاسو کتاب لولې کتاب کې خبره موجوده جزال باندې اره داو کتابي خبره ده ته تبل ته حکم دیني کوي او خپل دیني کې ني کي رختلزان نه نه يرد او ته کتاب لولې نه په کتابه عمل وکړه کتاب کوم دغه خبره چې هم وزن بچي او هم کم بچي کمې پهل بچي دا سکارم کوي سره د کتابه سره د پوي کار صحیح کوي او بل غلط کوي نو حلته حکم کول بني کده فخکرد د ازان یوه دا درست ਕਰਨوي دا ناروا بل ځان مخ کې ردی او د دوا ټم مخ کې دعا کوي ها نورو توګه سید دعا کوي دا چاته دا وي دام يهودا ته خطاب دی مثلا موليالو کې لوې له پوپ ته دی مختلف نمونه او tali پوپ له سوراغې نږدې شتار غاړه الګره پیغمبر حق دی مغلی غندې کوي او حق ادا سلشه او ایمان پیرا چې اخرت دروسی نه ککه تاسو نه دنیا لاله چې دې له بلا بلا پیسي راځي نه دا مې چي دی اوس هم دنګرجو ولا مې چي بلا بلا پیسي او اډاله تخني ولا راځي نو خپل رشتہدارو او غیرت عملګرو ته دا وکه غلي هون طبيعته په عمر ایمان پیرا او خپل بيزان بچکوخه خپل ایمان رالو او سرداري او پیسي ختم دا خبره ختم الله ودا کار نه کوي دا کتابي مسله ده کتابي مسله دا ځان بنئره اتا امرون امنا سایتا خفقم توی خلقو تا بلبری پنے کے ایمان دا محمد علیہ السلام سرام خلقو توایچ پدی محمد ایمان راڑے و تن سونا انکو سکم او تحصیر اوی انکو سکم زانون اخفلوان تم تدونل کتاب و حال داد چیتا کتاب و کتاب کتا مسئلہ دارنگینا چیزان بنیر ہے افلاتا کلونتا سہولی را کلنکار ناخلے نو پزان بشورو کہے و شیرموئی ده بنفسك فنهاها عن عايها دال بزن شروعه او خپل جان ب بنا منك فزن ته ح عنغ ف أنت حقي و اه لجد ب من شوي ستا نفس من شو نطبب ي حقي انساني پوه انسانه ف خونا کا سم تقول ويوت ده بال الك من او چ كل ت عمل شروعي شوي نو ف خونا کا سم اوما تقول او خلک خبر اوي چې تك م خبره ک؟ و یقتدا بالکل استاد مینا اقتداء و تداری بالکل شاستا خبر او وینفو تعلیم استاد تعلیم به خلق و ته فائدہ ورکم شاعر انده وای چې تر کله عمل شروع کینستا خبره په خلقو اثر ام په استا خبره خلق اوری او استاد تعلیم خلق ته فائدہ ورکم انو دا عمل به کړی دی وجه حدیث کی مراجعه دو بخاری او دو مسلم دا حدیث ده. بخاری مراجعه مسلم متفق حدیث چی او صلاح با ده کامت پر رز بانی راوسته شی فیول کافی نار او رکی با اوگردوله شی فتان دلک اکتاب و اتنهی فیادور بی حا کما یادور الحمار بی را فر را خا دا کلمی بی روزی و دی با دی داس گر جا پیر تاوی لکسن چی خرد چکین تاوی فخوابا دا دا خرد چی یا دا میچن یا دا ولو دا پارا با لگوله شی یا مثلا څنګه چې هغه تاریخ د سګر شپې مدکرانګه به دا سړی د خپل ټول قومونه تاریخ نو فایت میوینه هل النار حلق برجم شي په یقول یا فلا اعلان کیا۔ مالک علم تکنت امر بالمعروف و تنهان المنکر تخلق دنیا کې ګنا نه منکو ته ډېر لیکار کو بیان نبرکول او خلق ته بل دې کې حکم کو ګنا نه باندې جواب كنت امر بالمعروف و لا تی ما باندې کې حکم کو خپل باندې منکو لا وانه عن المنكر واتیه خلق به مې ګنا نه منکه خو به مې ګنا کولا نو دا به تر خبره چين انسان بلتا تبلیغ کوي ځان سوچ لاول په کار دی ورنبي هغه سړی کړیږي خیرت کی. دا مطلب نه لري چې خپل عمل نه کړ بلتا بنو بلتا نه ویل ځان له ګنا نه راغنه وبچوي خپل نه عمل نه چې کوم سزا ده بسکی بس او بل حدیث کې مراجعه یاو دکلا کی راضی پر امروی صلی اللہ علیہ وسلم چکلے اللہ تعالی دا میرا جب کشکو با اندبا تروبت لمن صلی و تاوک گو او حدیث کی راضی دا آغی شوندے ہوئے... دا اوڈ پکینچیاں نوانے کٹکی تی... دے پر امروی صلی اللہ علیہ وسلم تاوی دا سوک من هاولائی جیبریل جی بریلدہ سوک تی پر امروی صلی اللہ علیہ وسلم تا جیبریل السلام ہوئی هاولائی خوطباء و عمتی 10 تد امته خلق چه بیل ویل وی بیانونه دا بیانونه ولریخه خطبات ولریخه خطاب دي, دي. دي کمبا خطاب کو بیانونه خودا بیانونه ولری ها ولا خطباء دا بیانونه ولری امجان دي بیانونه کوي نه او خطيبان دي بیانونه کوي چې يامرون الناس بالبر خلق ته بیان نه کوي حکم کوي وينسون ان قصون اوزان به الكتاب او كتاب بياملس. کتابي مسئله د اجهزان من نه اجهزان نیر کو بس پره غري ما خيرت کيير کي واستعينوا بالصبر والسلام واستعينوا استعانت او امداد طلب کړه الله تعالی موږ په صبر سران او صبر او په صلاة او کوم سره نو دوه خبرې یو صبر کا غير مواجهه کې ایمان نه بن فلاشدې نه کې نه بن دیم کې سړیدا څخه غير و ایمان لړشي دا یا ته سره نکاله لازمی تر ځکه مسلمان او د کافر مسکینی کنه شي کې نو صبر وکه یو او بل مزبک حدیث کې مرادي د پیغمبر صلی الله علیه و سلم باندې اذا حزبه امر فزع الى الصلاه هر کله چې یو مملي پریشان کړي پیغمبر علیه السلام به مسترب ته ورنښه نو مسکول په کاره سره پریشاني راشي یو مې څه په خلې مخبر اوري د ډېر لوی پریشاني دغه وګړه له او په سکور ولا تمامي شل دیش تک اپنا پنچمو پربسطه تا کا مسله وړي لوی مالی مسله وا هغه الله تعالی حل کړه ممسر مسلې حل کی اودا چا کا الله وی خطاب چاته دي نو پدې کم جو نمو کول نمو دی یا فرہ خبره مسلمانانو ته او مسلمانان نموز نه منکر نه دي نو پمسر مدد تلکولی شي فات شو که يهودو تکل يهودو همز نه مننه امرم زين درالک کیا تک خبر راځي چی يهودو همز نه انکار کومزه نه نې بیا د دې ځما ته لغله چې تاسو واستعينوا بالصبر مدد طلب کړه الله تعالی نو په صبر سره ځان ندي معلومونه منا کې ردو معلونو لالچ م کوي ایمان چې ایمان پرې دی بلکې ایمان راغ او د ایمان نرست به د کمزوم کوي موز د اسلام لوی دی لګته او چې ترتا تاسو کې موږ راشي الله تعالی عجیزی او بل ترته کم صبر شروع په دخل کې د معلومو صبر شي او مسلمانان بشي برخ جتا واستعينوا ان ذا طلب کہ اللہ تعالی نبی صبر صبر سرا والصلاه وكم سرا وانها لكبيره وانها دا حصلت چریتا مسيو مدد تلک بول چری لكبيرت کار دا ریس حصلت علی دا ډیر انها لكبيرت دا ډیر ګران دی درون دے مگر کاجیزی کو کا ان کو ګان دی او استیانت مدد طلب کو چي لکبيره دل دا ډېر کران مشکل کار او په اي کچا مشکل نه اله عل الخاشعين چې دا الله نه يري دا په غيبه نگران نه ده خاشعين تابعداري کوي ان کي خاشعين دا الله نه يري دا سورتي الذين اذا تقاسموا الموناجه دي کې دلري انهم لا قربهم جريب ملايدن کی طرف پنصران د خپل رب سره په دا اكيداله دا به دا ګډه چې د شریف پیدا شي نبی د الله <سؤال> نه مصر مسترمت طلب کئ او په صبر سره مدد طلب کئ وان انهم او دی دا کید لري انهم به شک به دي له اله دی الله تعالی ته نه بل چا تراجون واپس کیدون کی یا بنی اسرائیل او لذاک وبالسلام صلی الله علیه و سلام شکروا یا کنه نعمت زم ما غو راغای تو نعمت که زمون قومه تو فز ګورونی یاد کوم غوی ما یاد که زم ما یاد کوم خانه ما دونه زکوا ده د امه محمدی علیه الصلاۃ والسلام فضیلت ما یاد که زم ما یاد کوم یا بنی اسرائیل <سؤال> او یاد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کہ نیامتی رحمت زمالتی نعمتان تم علیکم چیما نعمت کھڑے تھا و اوفو بی عہد و فدری کے بی عہد و فدری جناب نیو بے سب پر والے و عہد سبحان نے وای یا خصمان نہ بلچنا پرہبون یریگے وا ایمان علی بما تا قران باندھ انزل تو چیما نازل کردہ مصدق موید مستطیع کون کے لیے موافق تھے لمد اره تورات سلام علیکم د 13 دی هغه کوم مضمون دی هغه زمين دي کوم دي د ادواله د الله کتابونه دي ولا تكونوا مکیه تاسو اولکا لا تكونوا مکیه تاسو يهودانو اولکاترن اول کفر کون کی به په قران باندې ولا تشتروا تا سمورک بیاتی فی تنظم باندې په کما تنظم باندې کوم تورات کی دي سمنن کلیلا تا سمورک هغه باندې زلزله کو بيسي لګي و ای خ زمان نه بال چانا پ تفو اري ولا تلب حق تاسم ح لرا بالبات دبات سره ک پخله کې د خونه ک لیکتي یا س ص کسهغللت ک دا حق وړول وله تس حق بات سم و ح لرا بالبات دبات سره و ت کو حق اوپټ لرا پ دا س حال کې تعالنا چې تا سونه کي قی مسللاته پایم کمسد را پرس مست در راوه تو ذک تاور ک ذکات وررک وروکوو کوي مار را کېنا درروکو کوونکو سره اتمرروان نظ تخم کوی خلکوته بالبرې پنی ک سره چې پهدي پمبر ایمان را خپله نه راړی یا بالبرې پیت ل بعد دطورات سره خلکو ته تطورات تعیدري خ خپله نه کوئ تن ساان په سکومه تااس رویان په عن جهت دون کتاب کتاب لول <سؤال> کتاب کدا مسئلہ شته جزان منېره افلا تا کلو تا صلیا کله کار نه خل کمکل کمکل سړی دا کار دی خل ځان یې ریخه خل ځان کار دی واستاینو بصبر وصلا مدد طلب کی تعالی نا بسبر په صبر سرا وصلا ته مو مشرا و انها بشکدا حصلت دا مدد طلب کول یا دا مو چره یاد دوه سونه جری نماشکرا دروازه سینا لا کبیرت دا ډیر ګراندی دا ډیر دی مشکل دي الا الخاشین مگر مشکل نه دي پاکستان او چې کوم الله نه یېږي لا الله کبیدری کوي الذين خاشین کسن یې ظنونه چې د لرينه چې بشپدی ملاقات ربهم ملابیدونکو د را خپل سرا وان هم بشکدي الله تعالی بل چا راجوون واپس کینن کې کی دی الله تبارزي